net soos na 7 uur vrijdagavond en ek moet sommer vir jou sê, baie, baie geluk dat jy die tyd uitkoop hierdie tyd vrijdagavond skyns na 7 ons weet al die mense aan ons tydzone val nie precies op hierdie specifieke tyd soos ons nou het 7 uur of dan nou 19 uur maar nogtans. As jy aan is, dan is jy by die regte plek, hoor. Jy is by Netradio SA, Netradio SA. In ons webwerf vind jy by www.netradio sa.co.za. Kom onthou net al www.netradio sa.co.za. As jy daar inskakel, dan kry jy al die inlichting oor al ons programme en ook die omroepers wat uitsaai. Nou ek self is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene, Pretoria, Suid-Afrika. En ons program hierdie tyd op een Vrijdag, oordenking, dan oordink ons die woord van die Heere. Nou ek het vir jou die webwerf gegees, so dat jy dit self kan hee, maar ook as jy enig iemand anders herens in die wereld ken dan kan jy hulle hier die adres gee om in te skakel sal Afrikaans verstaan Ons sal seker so met die tyd, as ek net terug voorkrui een bykie begint weetalig om die dinge te herhaal in die Engels taal Maar op die oomlik dan Afrikaans en elkeen van julle wat luister, baie, baie welkom en ek hoop jy rustig, jy kan een plekje vind om te sit en rustig te wees. Amal van ons, weet ek, het nou nie daar die voorrecht nie. Ek denk vooral aan iemand soos my boete Peter Erasmus, daar in Saratov, in Rusland, daar, ek denk nie, ek denk hy slaap drie uur en dan Werk hy die rest van die 23 uur, en hoeveel bly daar oor, die 21 uur, dan werk hy. En ons is baie dankbaar om te sien hoe vorder dit daar met sy gebouwe, en wens om net die Heere sy beste, rijkste, wonderlijkste sieninge toe, op daar die arbeid wat hy daar moet virag. Nou het ons hier ook groete gekry uit. Dubai, daar is mos ons Sissi Tania en hulle is bezig om saam met een groep, hulle noem hulle self die Filipinos, dit is Filipine in een kerkgemeenskap daar en hulle eet uit van hand, en hulle eet seek ons sê sy en ons het ook van hulle groete ontvang en ons het ook ons groete oorgedraad aan hulle kant toe Nou ja, ek sê weer, ek wens jy kan lekker rustig sit Want ons onderwerp vanavond, denk ek, is baie belangrik Ons gaan bykie praat oor die wet En sê, so, denk wel, ons praat dan nou oor die bruid Ja, ons praat oor die bruid Maar die bruid kom uit die ganse skrif uit Dis die kersie op die koek van alles Alles waar oor dit gaan in die bybel Kilmeneer uiteindelik In die bruid van die Heer Jezus Wanneer Jezus in die Heerlik tree met die bruid soos wat ons te daar recht achter in die boek openbaring die 19e hoofdstuk daar vanaf vers 7 en, en verderan sal jy sien die bruid en ons bly wees want die huwelik het aangebreek en die bruid het daar gereed gemaakt. Mense, wonderlijke nieuws vir elke Christen, vir elke gelovige mens, elke een wat Jezus Christus As verlosser en zaligmaker aangeneem het, is dit seker die beste nieuws wat ek ooit aan jou kan oordra. Johannes die doper het begin met sy nieuws as die voorloper omdat hy Jezus sou doop en hy het gepraat oor die komst van Jezus oor die koninkryk en oor die feit dat die mens moet gereed wees vir die koninkryk Ons is nou op daar die stadium waar ons kan praat Oor die tweede komst van die Heer Jezus En dat ons moet gereed maak En gereed wees Net soos wat Johannes die Doper destijds die stem geweest het van een Wat roep in die woestijn bereid die weg van die Heere So moet ons dit nou ook sê Ons is ook bezig om te sê Die bruid moet daar self gereed maak vir die koms van die Heer Jezus, soos wat hy dit beloof het, daar berg, in Israel, daar in Jerusalem, die oostekant van Jerusalem, die Oluifberg, van waar hy, sy Himmelvaart begin het, en hy gaan weer net so terugkom, sy voet gaan die Oluifberg raak, maar voor dit gebeur, daar een ander wonderlijke ding, namelijk die opneem van die kerk, van die Heer Jezus wanneer ons om tegemoet gaan in die licht en amal wat in Christus gesterf het ook al die mense dis vanaf daar die tyd van Johannes die doper tot nou wat Jezus aangeneem het als verlosser en zaligmaker staan op uit die dood en word verenig met alle geest en siel wat saam met Jezus gaan kom soos wat Paulus dit aan ons verduidelik En ek hoop dit maak jy my opgewonde. Net soos wat die bruid opgewonde is oor haar groe dag, ne, dit is pas soos dit gewoonlik uitdruk, die groe dag. En amal daar praat, amal gereed maak, al die mense wat uitgenooi word. En dit word dan die thema van bespreking wat die mense by mekaar is. Net so hoop ek sal dit ook vir jou die thema wees van bespreking maar ons gaan vanavond moet ons kyk na die wet omdat daar misverstander is rondom daar die specifieke begrip, namelijk die wet die wet van die Heere is dit nog geldig of is dit nie geldig Jezus het gesê, hy het nie gekom om die wet te ontwind, nie en daar ook somme gepraat van die wet en die profete, hy sê maar om dit in vervulling te breng, so ja, nee, die wet het nie vervul nie, maar wat is die inpak vandag nog, vir my en vir jou as Christen, wat is die inpak van die wet, hoe moet ons dit verstaan, en ek moet vir jou sê, daar is baie, baie, baie, baie, baie misverstaan, hier rondom, en so ek gaan jou nooi, om weer een bykie daar saam met my te sit op die berg, op die bergtabor, of dan die berg van verheerliking, kryf jy een plek, sit rustig daar en begin dink, terwyl jy so oor die land van Israel kyk, want dan het jy een goeie uitsig, jy kan kyk door aan die noorde, aan die linkerkant daar sly die Hermon geberg te sien, en aan die rechterkant die, mye bekende berg in die ooste van Jerusalem, die Olijfberg. En laat jou gedagtes so bykie daar begin dink in termen van Jezus die sy voet daar op die Olijfberg gaan rus, wanneer hy gaan terugkom en die feit dat ons as die bruid van die Heer Jezus dan ook saam met hom, sal terugkeer van uit die jimmel. Maar voor die tyd moet die mens dan gereed maken. Wil ons graag gesels, oor wat er inpak die wet het, want ons kan nie die bybel net so los nie, ons moet alles wat in die bybel is glo, ons kan nie iets uitlaat en daarom gaan ons ook niks uitlaat nie ons gaan praat oor elke relevante onderwerp rondom die bruid van die Heer Jezus en terwijl jy nou daar rustig vir jyself kry luister ons hier na Carmen wat syng Let your glory fill this place mag dit vir ons so wees, jy weet ons die Oor glory beteken heerlikheid En daarom die, ook die berg van verheerlikings Die heerlikheid van Jezus daar Wat hulle gesien het Daar die drie disciples van hom die Jezus begin skyn net soos die son Jy is ingeskakeld by net Radio SA En jy luister na Dr. Tinehouders, ek sa uit die vanaf Airene in Pretoria, Suid-Afrika Jy is baie welkom Hier by ons program oordenking, ons oordenk Godse Woord Nou van hand gaan ek vir jou bykie het lees uit Galatiers Brief van die Apostel Paulus geskryf het An die gemeente in Galatier Ek lees vanaf vers 1 in die derde hoofdstuk Oe onverstandige gelasjes Wie het julle betover Om die waarheid nie gehoorzaam te wees nie Julle Voor wie sy oe Jezus Christus afgeskulder is As onder julle gekruisig <tus> Jy kan luister na die teleerstelling hier in die stem van Paulus. Hy het die gemeente daar gestig en hy sê ek het so mooi vir julle Jezus Christus verkondig. Alles oor hom. Jy weet maar so hy ook daar vir die ouderlinge van een van die gemeentes, die gemeente van Evese, Gesê het maar hy is nou die skuldig, as enig een van hulle zou verloore gaan heen. Hy sê, want ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig. Want God het een raadsplan en omdat ons in God glo en sy Seen Jezus aangeneem het die offer Luister ons moes nou na God. Ons moes nou nie verhandig teener God soos wat ons was nie. Ons is nou lief vir God, God is lief vir ons en ons reflecteer sy liefde. Maar Jezus is die vlees geworde God. God in die vlees, die sigbare God en dit is wat Paulus hier vir die gelaseer sê, hy sê, o, onverstandige gelaseers, moet dit nie slecht wees as iemand nou vir jou moet sê, maar o jyne, jy is dan so onverstandig as dit kom by Godse woord hy vraag, weet jylle betover nou, mense, as jy nou betover is, dan beteken het nou dat jy nou onder die invloed is van iets, of iemand van so'n aard, dat die werkelijkheid nou nie meer vir jou bestaan het. O onverstandige glaasjes, weet julle betover om die waarheid nie gehoorzaam te wees nie? Nou wie is die waarheid? Het is Jezus. Hy het ons gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is nie ander waarheid nie. Die waarheid is Jezus. Daarom moet hy ook gesê, niemand kom naar die vader behalve dier my nie. Julle voor wie sy oe Jezus Christus afgeskulder is as onder julle gekruisig. Paulus weet mys wat het hy aan hulle verkondig. Daarom kan hy vir hulle sê, Jezus is afgeskulde Ek het met alle bekwaamheid wat Ek oorbeskik het ek Jezus aan julle verkondig, afgeskulde, prachtig mooi alles uiteen gesit. Hy sê, en nou wat nou? Vers 2 Hy sê, dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof. Mense, jy weet ons, nou ons het al stilgestaan, my boete, my sissie, by Romeine, hoofstuk 10, daar, by vers 17, Paulus begin verduidelik hoe God in een mens werk. God werk in ons. Hy verduidelik, dit mos ook in Philippense, God werk in ons, en die werk wat die in ons begin het, sly ook volleindig, en God werk in ons op hierdie manier, dat ons wil, hy werk in ons om te wil, sowel so as om te werk na sy welba. alles gaan oor Godse woord, wat verkondig word, wat in ons oore ingaan, soos dit nou gebeur, omdat die wat ek praat, het daar nou hierdie elektronika, wat uitgevind is, en ons is so dankbaar dat het bestaan, dat hier die golwe wat uit my mond uitkom, dwars oor die ganse hele wereld uh, beskikbaar word, vir alle mens, enig iemand, enige plek op die aarde kan luister. As hy nou maar net ingelig word, as hy persoon nou net weet, daar is so'n radiostasie www.netradio.sa.co.za, daar kan die persoon inskakel en hy kan luister waar ook al op die wereld, waar ook al op die aarde, ek het nou net, moest nou vir jy gesê, ek praat mense daar aan Dubai, hulle stier groete, so, dit is so wonderlik, ek my, dit is somma net so, onmiddellik, dat een mens dit kan doen, as gevolg die van die moderne technologie wat ons beskikking is. So ons kan aan amal die evangelie verkondig Ons kan Christus afskilde Ons kan vir amal vertel van die brood van Jesus Christus Van hierdie groot en wonderlijke geleentheid Nou sê Paulus sê, Ek wil nou net van julle weet Want ek het ons dit al aan julle verkondig Dit is amper soos om een vraagstel op te stel Nadat jy studenten nou onderrug het en nou geef hulle vraagstel, moet hulle al die goed wat jy oorgedraad antwoord? Dit is wat Paulus nou eindelijk hier bezig is om te doen, hy laat hulle amper toetskryf. Hy vraag, het jylle die gees, met die hoofdletter, die heilige gees, ontvang, uit die werke van die wet, is dit omdat jy die wet van Mooses ken, en dat jy nou die wet bestudeer, die wet van Mooses, en as gevolg van jou bestudering van die wet en die doen van al die goed wat in die wet staan, is dit hoe jy die heilige geest ontvang het. Jy moet mooi luister vanaan, asjeblief, dat jy nie die mekaar raak nie. Jy moet mooi verstaan. Jy moet nie bang word nie, jy moet nie bang wees vir God nie. God is een God van liefde, hy God is een God van liefde, is lief vir jou geef vir jy om, hy het sy hele leven vir jy afgeleg. Maar dit is nou, maar, maar nou maar so, by ons mens, omdat ons deel is van die zondige geartheid, wat ons van Adam afkry, kry die duivel het recht, om ons gedagtes te verhinder, dat al die goed wat ons gehoor het, word vergeet, jy sal onthou by die saaier, die voels kom en pak saad op, so dit geen invloed het nie, en vergeet dit, vergeet alles wat ons gehoor het. So hy wil hy nou net by hulle vraag, so hoe het julle dan nou verstaan, toe ek vir julle kon verduidelik het? Het ek vir julle gesê, julle moet die wet nakom, of het ek vir julle gesê, julle moet luister aan die predikant? Wow! En die wat is die verskil? Is dit omdat jy nou die wet ken en uitvoer en elke een van daar die wette nakom of het gang dit oor die predikking? Waar kom jou geloof vandaan? Kom dit uit die werke van die wet omdat jy die wet nakom? Kry jy geloof as gevolg daarvan? Of is dit soos Paulus dit verkondig in Romeine 10 vers 17 dat die geloof is uit die gehoor nie uit wat jy doen he. uit wat jy hoor omdat uiteindelik gaan jy die goed doen wat jy hoort. Maar jy sien het werk andersom. Die orde daarvan is verander. En dit is net hier waar die knoop le, by baie, baie, baie, baie mense. Baie mense het die hele spul reels en goed wat hulle nakom, wat hulle probeer nakom. En denk dat jy nou gerechtverdig word uit daar die reels. Jy het die stel reels, En nou moet jy net hier die stelgoed doen, dit moet jy doen, dit mag jy nie doen, dit doen. Nee, mys, dit is nie hoe dit werk nie, dit werk anders, dit werk helemaal anders om. Ek wil jou help, dat jy nie in hierdie strikke trap, van stelle reels, wat jy nou moet probeer nakom nie. Sê, dis wat Paulus nou vir jou, hier vraag, net soos wat hy dit gevraag het, vir die onverstandige gelasheers sê, gelasheers, gelasheers, gelasheers, het dan nie geluister na my predikking nie? Hy vraag vir, is jy so onverstandig? Mense, weet jy, in die sekere sin raas nou nie met hulle nie, hy krij lang like baie verskrikkelijk jammer as hy met hulle praat. Net soos God, as God met ons praat is het, omdat hy vir ons omgees, lief vir ons mense, hy weet van die eeuwigheid, hy weet van die oordeel, hy weet wat daar gaan gebeur, hy het het lang vooruit precies gesê, hoe dit gaan gebeur. En God wil hy, ek en jy hier op die aarde, moet rustig wees, rustig in sy liefde, en sy genade is jylle so onverstandig hy sê nadat jylle met, met die gees begin het en my gees weet wat over het het die heilige gees eindig jylle nou weer met die vlees om daar ons het gisteravond ook daarna gekyk ons is gees en siel en lichaam en ons moet gees en siel en lichaam onberispelig bevind word by die wederkomst van Jezus. Maar kyk na die orde, hoe dit daar gestel word. Jy moet onberispelig bevind word, gees en siel en lichaam, want dis die orde hoe dit werk, alles begin by jou gees. Hoekom begin alles by jou gees? Mense, want dis die invalshoek. Die oomblik as jy Jesus aangeneem het as verlosser en zaligmaker, dan word jy geestelik gebore. Dan het jy een mens wat levendig is, een geesmens, die lamp in jou word angesteek. En dan gebruik God ons gees Soos in Spreke 20 vers 27 The spirit of man is the candle of the Lord Searching all the inward parts of the belly God begin met ons gees So denk een bykie daar aan Dis die orde Jou gees en geloof Kom ek gee net weer vannig vir jou Die orde wat Paulus praat Oor dit wat in die mens aan die gang is Hy sê geloof, hoop, liefde Hier die drie Geloof, hoop, liefde Geloof Wanneer ek Jezus aangeneem het, dan word ek een geloovige mens, dan het ek een fondatie, dan het wortelstelsel, dan groei die saad wat gesaai is in my. My geloofsboompie, kom uit saad, alles het so klein soos een mosterdsaad, dan gaan hy groot word, hy gaan ontkiem, hy gaan wortelskiet. Ek het die buitenkant by my, so ek het, ek denk, drie of 4, wat ek maar so oppas en oppie in die winter, dan moet ek maar ekstra aandacht gee en beskerm, het nie heel vrek nie, is ek wat een prachtige mooie prentjie vorm vir jou, want ek geef jou van die saad, en dan gaan saai jy die saad, jy saai hulle, jy, jy plant hulle, en dan kyk jy hoe die boompie groei, wortelstelsel, en dan sien jy kry blare, nie, geloof, hoop, blare, die blare, Geloof is die wortel stelsel Die hoop is hierdie blare En dan liefde is die vruchte Is precies in die orde wat jy dit sal sien Met hierdie boom en tomate En hulle smaak nog lekker ook Ek eet hulle, ek sien die bobbyjane Eet hulle gelukkig nie Hier by ons hierdie spul Ape hulles Hier in hierdie klomp bome Wat ons hier het, die spruit wat hier voorbij gaan En hy nou al so mak geword is gevolg van die studenten wat vir hulle kost gee en nou kom hulle oor hulle toe en so. En mense wat vijie bome het en allerhande vruchte bome, en ons vreet hierdie ape als opmak, het gesien hulle het nou nog nie na by my boompies gekom en my vruchte, ek eet hulle self op. Maar dis hoe geloof werk, het so'n geloofsboompie in jou. En al begin hy so klein soos een mosterd saad, word hy groot. Het groei, mense of geloof groei. En daar die liefde, geloof, hoop, liefde. Liefde is die werke, sien waar kom die werke, jy laatste. Eers is het geloof, dan sit hoop, dan sit liefde en die grootste hiervan is die liefde want ek mens, jy nou die plankje geplant het dan hou jy om prachtig mooi dop en jy sien, ja, hier so begin hy nou te ontwikkel en later sien jy, daar is blare en dan heel nog later, dan sien jy daar kom die blommekies en daar uitkom die vruchte en dan is die syklus voltooi en dan is jy baie dankbaar, en as jy nou mooi gekyk het daarna, dan word hulle mooi ruip en eet jy hulle, smaak vir my baie lekker Goed, hy sê, vir hierdie onverstandig is jylle so onverstandig, hy sê, nadat jylle met die gees begin het, want dis waar geloof begin, hy sê eindig jylle nou weer in die vlees, nou vir jylle weer al die goedere omswaai, terwijl God in sy groot genade dit anders omgezit het. Omdat so, dit was so door die joodse godsdienst Was dit so oorgedra vir jare en jare en jare en jare So het gedra aan die wet En die wet nagekom Met elke dingekie van die wet En daarom het hulle klein verdelingkies Ek jylle later op, op een stadion vertel Van hoe dit daar gaan in Israel In Jerusalem Vooral op sabbaddag vrijdag aand Dis die sonsak So hulle sabbad het nou begin toe die son gesak het, vandag, en het eindig morgenmiddag, morgen, wanneer die son weer sak, dan is hulle sabbat nou voorbij, en dan sien jy omtrent nie een jood in die straat, terisie, want hulle mag nie werk doen nie, want hulle is nog nog vast gekoppel aan die wet, en aan die werke, en dat geloof kom uit jou, uit die werke van die wet, nee mense, dit werk andersom, Geloof begin by die predekang En die feit dat ek en jy luister Na Godse woord So word het gesaai En so kom hierdie geloofsboom pie Moe dit nie vergeet nie Moe Romeine 10 vers 17 Vergeet nie Gaan onderstreep het ergens in jou bybel Maar maak ook Een aantekening voor in jou bybel Want hoe sal jy nie onthou Dit sta nou in Romeine 10 vers 17 As jy nie Sê nou maar hiervoor in jou bybel, reg voor Daar waar mens ook aantekeningen kan maken Skryf iets oor geloof Skryf daar Romeine 10 vers 17 Dat jy net weet hoe werk dit Hoe werk geloof Waar kom my geloof nou eindelijk vandaan My geloof kom uit predekang Omdat ek luister na die verkondigde woord van God Soos jy dit nou doen, hierdie tyd wat jy nou uitkoop Hier tussen 7 uur en 8 uur gewoon ek, Op een maandag en op een dinsdag en een woensdag Is het 7 uur tot 7 uur tot 8 uur En op donderdag, dan skuif dit nou na 39 En ek vraag nog juist weer vir julle asjeblief Laat vir my weet hoe dit gaan met die tyd rondom daar die uh, bybelse so en dan weer vrijdag, 19 uur, weer 7 uur soos vandaan, en dan saterdag morgen, anders is het net een half uur later, 7.30 en op sondag is het weer 7 uur mens, het koop die tyd uit dit is net, dit is een belegging, dan is jy bezig om levensverzekering te koop het net die ander dag met iemand gepraat oor die begrip van levensversekering, jy weet maar soe mense kom, jy die mense wat versekering verkop, en ek het niks daar tegen, dat iemand dit doen nie, maar dit is een verkeerde begrip, dat jy verseker nie jou leven, door een polis uit te neem, en geld wat jy nou dan bemaak, aan wie dit ook al nou die beginstigd is nie, jy verseker eindelijk hulle leven, jy verseker nie jou leven nie, want jy vat niks daarvan ergens jy nie. dit kan nie lief, wat sy zekerheid gee dit vir jy, oor jou lewe en sy die zekerheid le in Jezus, dis jou verzekering, en die feit dat jy na sy woord luister, dat jy hom aanvaar as jou verlosser en saligmaker en dis waar in jou zekerheid gaan le van jou leven, want Jezus het gesê, as jy in my glo, kan jy nooit sterf nie, dis levensverzekering nou kom koop hierdie levensverzekering nie. so dat jy verzeker is van die eeuwige lewe dis mos iets om in te bele so koop jy tyd uit asjeblief doe net ter terwille van jou saligheid Vers 4 sê hy, het jylle verniet so baie geluid. Hy sê, as jylle het maar nooit verniet was. Hy wat jylle dan die geest verleen en krachte onder jylle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Hoe werk God in die mens? Hoe doen God hier die werk wat Paulus van praat? Die werk wat hy in jou begin het, sal hy volleindig, want hy laat vaar nie die werk van sy handen nie. Hy werk in jou om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. Hy geef jou geloof dier die woord woordverkondiging jyn. Nou mense, as jy dit geloof, dat jou geloof groei as gevolg van jou luister na die woord woordverkondiging, gaan jy dit moest nooit mis nie. Soos jy nooit nie. Wie van jylle wat nou vanavond luister, my boete, my sessie, wie van jylle wil meer geloof hee? Kan jy onthou die disciple sê, dat vir Jesus op die stadium gevra, gee ons meer geloof asjeblief. As jy vir iemand vraag, wie wil meer geld hee, dan gaan allemaal omtrend hand om opsteek. maar as jy vraag, wie wil meer geloof hee? El, as jy kind van God is, as jy Jezus aangeneem het as jy persoonlijke verlosser en saligmaker en jy weet alles gaan oor die geloof, is ek oortuig daarvan, jy gaan sê, ek wil meer geloof hee. Ek is daarvan, wil jy nie bykie daar oordink nie? Bedink dit so a bykie. Oor geloof Wil jy meer geloof hee? Nou ek wil meer geloof hee. En het beteken nou nie, omdat ek sê, ek wil meer hee, dat jy nou ook moet sy oog hee. Nou goed, ek wil ook meer hee nie. Maar die Heere ken jou hart. Want ken my hart, want jy ken my naam, Omdat jy die diepste draan van my siel verstaan, Omdat jy my draag, hier soveel nieuwe daan, Want jy ken my hart. Want jy ken my hart, jy het my gemaakt, en my handen voel jy, as ek zag aan liefde raak, Omdat die my sing, my seel en fies want die ken my heart. Dat hy die antwoord is, en hy is altyd daar, Omdat hy my woord, dit gee wat ek verloor, Want hy ken my hart, Want hy ken my hart, hy het my gemaakt, In my handen voel hy, as ek zag aan liefde raak, Omdat hy my sien, my siel en geest diem, Won't you take my heart Won't you take my heart Please in me, he drowns me, he makes me leave the heave He leaves me, he lay me alles always say the deal He my heart or he Won't you take my heart want you take in my Omdat jy die, die diepste tranen van my siel verstaan, Omdat jy my dra Dit is soveel nieuwe daad, Want jy ken my haar, Wie ken my naam? Ek herinner jou dat die ingeskankels by net Radio SA luister na Dr. Tini Eidos wat uitsaai vanuit Airene, Pretoria, Suid-Afrika. Praat met jou oor die wet en uit die aard van die saak oor geloof kom jou geloof nou van die nakoming van die wet of ontstaan jou geloof uit die feit dat jy, dat jy luister na die prediking van Godse woord maar dit nie vergeet nie, jy moet jy so moet baie hier oordink mense want baie mense is die mekaar heet so helemaal, totale al die kluts kwijt mense het hele klomp brils en klom dinge wat hulle probeer nakom om geloof te kry, dit nie hoe dit werk nie geloof kom nie uit die wet nie Mense, dit kom uit die prediking van Godse woord. Nou kom ek lees vir jou een vers wat mense nou totaal en al mis verstaan. Die dertiende vers van Galaties hoofdstuk 3. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word, Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat hang aan die hout. Goed, kom ons kyk nou bykie daarna. Jezus het ons losgekoop van die vloek van die wet. En wat is die vloek van die wet? Ja, die mens moet daarom bykie die skrif ken, jy moet daarom weet van dinge wat gebeur het in die geschiedenis. Ek het dinkgestraand op die vorige Anna oor gepraat Toegesê toe Joshua by Mooses oorgenem het Islandou, Mooses het haar op die berg Nebo Achtergeblei waar ons nou sit En kyk, ons kyk sy so oor Israël So daar aan die rechterkant As jy kyk in die richting van die dooi sê Dan sal jy ook die berg Nebo daar sê Daar waar Mooses achtergeblei het Want hy het die Heere gesmeek Om ook saam te kan gaan Maar die Heere het vir hom sy kan he Ek gaan nie nou daarop toe in nie, want dit gaan ons nou wegvat van ons thema. En toe hulle nou die land ingegaan het onder Joshua, toe het hulle by die twee berge, by die berg Ebal en by die berg Gerizim gaan staan, daar was twaalf stamme, ses verteenwoordigers van een stam het op die berg Ebal geklimt, En sê verteenwoordigers van die stamme, die tweede groep, die ander sê, het op die bergerisiem geklim. En op die bergerisiem moes hulle al die seeninge uitspreek as een mens luister na Godse woord. Mooi luister. As jy luister na Godse woord, al hier die seeninge wat jou tref. En dan, die ander groep klim op die berg Ebal en spreek al die vervloekinge uit as jy nie na die woord van God luister nie. Dit is die vloek. Die ene is die seen en die ander is die vloek. Nou kyk wat so wauw as ek daar die woord kan gebruik. Oomblik was dit toe Jezus aan die kruis op Golgotha Gesterf het Wat het hy daar gedoen vir ons Onder andere Vers 13 Christus het ons losgekoop Van die vloek Van die wet Nou hoe het hy dit recht gekry Hoe het hy ons losgekoop gekry Van die vloek Wat alles wat daar op die berg Ebal uitgesprek is Mensen het self Vloek gewaard en die onthou in die woestijn was daar moment toe die slange die volk begin pik het en daar opdrag gekom het dat Mooses een stok moest vats of sy staf en hy moest een koperslang daar aan vast maak slang mense het die, die symbool van een slang is die duivel want dit is waar al die vervloekingen vandaan kom, kom van hom of is die God nie God vervloek mense nie God is lief vir ons, God geef vir ons om, hy maak heel, hy maak gezond. Die vervloekinge kom van die Satan af. Dis so kom my jou dag en nacht voor God antla. En daarom is ons worstelstruit nie teen vlees en bloed nie, maar teen al die boos en geest in die licht. En wat het Jezus gedoen? Hy het gesê net soos wat die slang in die, in die, in die woestijn verhef is, so die soon van die mens verhef word. En dis precies wat gebeur het. Jezus het een vloek geword, so dat die vloek gekanceleer kan word. Mense verstaan jy nou? As jy Jezus aanvaar as verlosser en zaligmaker, dan het hy vir jou die vloek van die wet uitgedelg uit jou losgekoop weet jy wat beteken loskoop? is een ransom money ransom money paid as iemand geskaak word gekaap word dan kan mense, sê nou maar, dit is jou kind wat ergens gekaap word en die mense wat die kind gekaap het is een losprijs En wat beteken losprijs? Dit is om die kind dan te los, dat hy nou weer vry is om te gaan. So sedra jy nou die geld in die bank inbetaal het, of waar onder een klip vir hulle geplaas, of wat, wat ook, hoe hulle dit nou voorgeskryf het, dan is dan woord, as hulle eerlijk is, dan los hulle die kind. Nou ek en jy, is losgekoop. Ek wil jy moet mooi daar oordink, Jy is losgekoop van die vloek, al die vloeke wat daar uitgesprek is op die berg Ebal is gekanceleer in Christus. Al wat oorblij is die seen, al die seeninge, jy is die losgekoop nie dank die Heere. Dat al die seeninge wat uitgesprek is op die berg Gerizim, al daar die seeninge bly daar vir my en vir jou. Maar onthou, dit gaan oor die luister na Godse woord. Daar die val nie maar somme net uit die hemel op jou nie. Alles gaan door geloof heen. En geloof word gestimuleer hier binnen in mens door die woordverkondiging. En hoe meer ek luister na Godse woord, hoe meer geloof het ek hoe sterker word hierdie geloofsboom jy hier binne in my, so dat hy later blare kan draan. Weet jy wat beteken blare? Blare beteken hoop. Dit is hoop. Geloof, hoop, liefde. Geloof is die wortelstelsel, is, hoop is die blare en liefde is die vruchte. En as hierdie plankie krachtig begin groei met sy wortelstelsel, om die blare van hoop en mense hier het ons gaan kyk in, in die hybreer brief wat is geloof en wat is hoop kan jy onthou toe Jezus een boom gesien het met een spil blare aan daar by bedvage waar hy gestap het sien hy daar een boom, een feieboom al wat hy sien is al die blare blare beteken hoop dat daar kan vruchte wees, dit is ook Jezus daar gaan vruchte soek het, en niks gekry het nie. Want die, blaar, die boom het nog nie vruchte gedraan nie. Dit was nog net in die blare stadium Daarom het ons hoop, en soms word ons hoop aan vlarde geskiet, An vlarde geslaan Kom ons denk aan die boom hierdie, Kom ons denk aan die boomtomaat Die boom van my Ek het van hom Foto's geneem op die stadium Toen die haal hier doorgetrek het En daar die blare An vlarde An vlarde geslaan het, Dat hulle so al hang Stikkend Maar hy het nog altyd vruchte gedra So Al word jou hoop later so beproef, dat het aan vlarde is, dat daaromt er niks oorblijf van jou hoop nie. Nou, maar omdat jy wortelstelsel het, en daar die wortels is in Christus, kom daar die voeding uit, hom uit, en jy sal vrug dra, want die werk wat die in jou begin het, dit gaan hy volleindig. Hy laat vaar nie die werk van jou handen nie. Al word jy beproef, Al word jou hoop so beproef. Soos mense wat siek is en by die dokter kom, maar die dokter het net klomp slegte nuus, daar's al jou hoop daarmee heen. Mense God werk in ons. Hy werk geloof in ons. Dis hy wat ons help. Dis hy wat aan ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welba. Werk na sy welba is die vruchte wat ons lever. Het is Jezus wat in ons werk, en hy laat vaar nie die werk van sy handen nie, so wil jy nie vanavond verhere as jy op die kneegang, vir hom sê baie dankie dat jy jy losgekoop het van die vloek van die wet nie. Dat net die seeninge van die wet daar is, en dat al daar die seeninge jou kan tref, oorvloediglik soos wat jy luister na die woord woordverkondiging. Moe nie gelasheers hoofstuk 3 vergeet nie. Lees dit weer en weer oordink dit vooral die verse wat ek veel gelees het. Sommige van die verse is nie baie goed vertaal nie en daarom het ek die verse gelees wat min of meer vir een mens, help, dat jy dit mooi kan verstaan. En bedink dit. Bedink daar die prentjie van Jezus aan die kruis op Golgotha. En dat hy jou losgekoop het, en om daar nou, het jy nie van die wet losgekoop nie, het jy losgekoop van die vloek van die wet. En daarmee gaan ek jou groet. En mag jy wonderlijke Aand geniet verder, en mag jou naweek vir jou voorspoedig wees, mag die Heerese sieninge, al daar die sieninge wat op die berg Gerasiem uitgesprek is, mag dit jou tref, mag dit vir jou versterk in jou geloof, en mag jy na hierdie sessie sê, loof die Heere, God is awesome, en daarom jou groeite jou, Shalom, Sien vir vir jou.